Не хотів би зустрітися з нею поглядом. Бо що я там прочитаю? Вирок моїй любові? Вночі я вже боюся торкнутися до неї. Вона відвертається або вдає щось спить. І я щоразу пізніше лягаю спати. Щоб не зустрітися з нею, в льодовитому океані просто радило. У нас енергетична криза теж. З суботу зайшов знайомий. Дружина навіть не вийшла. Я раптом подумав. Нап'юсь. Ми з ним не те, щоб добрі друзі, просто колеги. Ще з аспірантури. Я його не дуже любив. Підкреслено елегантний, підкреслено вічливий. Він завжди тримав дистанцію, яку не хотілося подолати. В ньому була якась нордична зверхність, блискуче захистив дисертацію, працював у престижному інституті, навіть одружився перфектно, зняв з подіуму модельку, еталон краси, бездоганний і незворушний. Він мене не дуже цікавив. Мій друг, що тепер у Каліфорнії, той був худий і холеричний, з зовнішністю пагані. У нього завжди були геніальні ідеї, які він ніколи не втілював, бо вони переганяли одна одну. З ним я дружив, а з цим ні. Але тепер, випадково зустрівшись, я і йому зрадів, зрештою, ми всі дуже самотні, дав йому телефон і адресу, і він зайшов. Тепер він уже не такий елегантний, життя його помітно прийм'яло, з наукою теж не склалося. Престижний інститут занепав тож він змушений працювати на принагідних роботах. Наразі робить комп'ютерну верстку для видавництва, що видає українську літературу. Відтак теж неплатоспроможне. Він якийсь згірклий і знеохочений до всього, каже, що Україна – бананова республіка і що українці не здатні збудувати свою державу. «Чого ж ти не виїхав?» – запитав я. «Немає гавані для наших кораблів», – сказав він. Ян Сударабкаун. «Що мені в ньому завжди подобалося, він любить і знає поезію». Такий сухий і скептичний, а поезію любить. Розмова не клеїлась, посиділи мовчки, навіть випали. Знаєш, як зловити лева в постелі? – спитав він. Дуже просто. І розповів софістикований програмістський анекдот. Треба привезти клітку, поставити посеред постелі, простір інвертувати так, щоб клітка стала постелею, а постеля з левом опинилася в клітці. У мене враження, що він уже теж інвертований на пустелю. «У кожного своя постеля і свої міражі. У мене вже і міражів немає. Дружина дуже змінилася, мрожить очі і думає щось своє. Десь затримується вечорами. Чи не закохалася, Не дай Боже! Цього ще нам не вистачало і мені, і їй. Ліг спати. Дружина відсунулась. Уявив собі секретарку, а вона раптом ощирилась, як у фільмах про Дракулу. До ранку не міг заснути». Дивився на дружину. Колись у неї личко була як процілядного, світилася в темряві, а тепер й змучене, навіть на світанку. Один астролог усе показує сигнатури. Розтлумачує сни і прикмети. Лінії на долонях і деяка родимка про що свідчить. Його послухати, то моя дружина мала бути дуже щасливою. У неї родимка саме там. У університетському парку знайшли вже 305 снарядів і кілька гранат. Дружина дивиться на мене обзумілими очима. Як ти міг водити туди дитину? А звідки ж я знав? І взагалі, куди тепер можна водити дитину? В якійсь школі розлили ртуть. В якомусь під'їзді підклали вибухівку. В якомусь дитячому садку перетруїли дітей неякісними продуктами. Але не треба думати, що це тільки у нас. У світі теж буває всього. У Європі вже дітей у школах навчають, як захищатися від бандитів. Дівчатка носять при собі газові балончики. Для жінок вже винайшли бюзгальтери. З кишенькою для пістолета. Зовсім не зайвий винахід. Якби де продавався, я подарував би дружині. На день преподобної хоргонії. Не думаю, що вона закохалася. Вона тепер така жовчна і анемічна. Їй тільки вистачає, що не до мужчин. Як заведеться, голос на п'ять регістрів, а я сприймаю тільки три. Вимикаюсь автоматично. Читав, що у Майями якийсь мер запустив дружину чайником для заварки. Мабуть, довела. У нас посуд цілий, чайник на місці. Кобіту не можна ударити, навіть квіткою, як каже моя теща. Тесь був поляк. Там на полісі були цілі села польські. Шляхна ходачкова, так звана. Побут, звісно, відрізнявся, звичаї імена. А так жили мирно, одружувались. Може, через те вона така й вибухова. Українці з поляками – це гримуча суміш. Тепер ходжу з сином в ботанічний сад. Сподіваюся, що хоч там немає боєприпасів. Вивчаємо різні регіони України – і степ, і лісостеп, і полісся. Малий лазить по скелях, грає в піджмурки, зі скіфською бабою. Шумлять карпатські смереки. Скоро зацвіте сененгарій. Тут є різні сорти і кандидати в сорти, як і у людей. Мені тільки прикро, що малий бачить, як по сміттєвих урнах порпаються алкаші. Часом навіть і не алкаші, а цілком пристойні старі люди. Одна бабуня вже стоїть біля підземного переходу, просить. Сива, чистенька, схожа на нашу бабусю. Хлопчик на неї озирається, дивиться на мене. А як я йому це поясню? Мабуть, знову спалах на сонці. Почуваюся так, ніби мене розкрутили на центрофузі і випустили. Дуже болить голова. Хочеться тиші. Під вікном гарчить борильна машина. В стіну вгризається перфоратор. У борьки горлає магнітола. Виє, тьохка і завиває сигналізація на чійсь машині. майже як голос моєї дружини. Останнім часом у неї прорізається такі інтонації. Хоч фільтр на вуха став. Інколи мені здається, що я її зненавиджу Акції фірми впали Фірма згортає свою діяльність Країна нестабільна, інвестор не хоче ризикувати Опель у мене вже забрали Гарна була машина Ясно, не Лексус і не Мерседес, а все ж Якщо порівняти з моєю, то був супер Тепер їжджу на своїй Вона часто ламається, то сухарик летить То не завелася, тягли на буксирі Вчора лежав під машиною, як переїханий Запізнився на роботу це мені теж зняло трішки життя. Друг пише з Каліфорнії, у них там одночасно розстріли всі троянди пурпурові, білі, рожеві, у діаметрі сантиметрів двадцять. Він як розповідає, наче малює по склу. Біля будинку дерево пахне медом. Дерево яке гуде. Тут же немає екзотики, пише він. Тут все екзотика. Бувають такі екзоти, що не знаєш, воно рослина чи заворушиться. У нас теж часом не знаєш, воно людина чи засичить. На роботі дедалі важче, всі знервовані. Кількох уже скоротили кожен думає, хто наступний. Якщо я, то мали попередити за два місяці є ж якісь закони, чи вже нема. Боса свого ми у вічі не бачили. Він тут наїздами, живе за кордоном, а безпосередній наш шеф тутешній, права рука сатани, що захоче, те й робить. Ми його називаємо спок, бо за кожним словом, спокійно, а той скорочено спок. Виставить долоню вперед І з таким смаком, як іноземної, брок Рух ніби заспокійливий, а водночас пронизливий Ніби відсторонює, ставить на місце, осуває з дороги Дуже неприємний тип То була хоч проспілка, захищала, хоч на словах А тепер хто захистить твої права? Шеф залежний від боса Ми залежні від шефа Тепер вже всі залежні від залежних От і живеш, як опечений, серед таких, як сам Великдень цього року ранній «У всіх християн одночасно. Такий рідкісний збіг. Дзвони дзвонять на Володимирському соборі. Ми хрисосуємося. Спасиві тещі, вертає до звичаїв. Малий б'ється з Борькою крашанками на вбитки. Борька ляпає якусь гидоту щодо етимології яєць. Це у них в сім'ї чи в дитячому садку набрався, жахається дружина. Хочеться Борьку в шию вигнати, але ж він дитина. Затуляє від газетами, там теж не пропускають нагоди двозначно скаламбурити». «Що за схильність з'явилася у людей?»